Скільки може тривати оця мука? Хіба він думав про Кирилову смерть, коли йшов до жида свідчити замість старого чев'юка, щоб фальшиво переписати заповіт з Павла на Оксентія? Грецько навіть тоді думав лише про свою обиду на Теофілу і гасив ненависть до двійка дітей, які дивилися на нього чужими, чорними, як вугілля очима. Але говорили до нього його мовою. Він бив Теофілу, коли тільки міг, наче приблудного пса, що вкрав із господарки найкращий шмат буженини. «Зроби так, щоб я тебе шукав», щоранку казав грецько жінці, лишень розплющивши очі. І вона, незвично згорбившись, Днинськами зникали, як не в городі, то в стайні. Навіть кухонне начиння винесла в літню кухню, де зазвичай готувалося їдло свиням. Примітка? Днинська? Дні. Дай Боже і курці розум, допікав грецькому в теофілу, забудь, що будь де і будь прикому. Проте спати з нею спав, і на не своїх дітей руками не посягав. Але то не загасило вогонь в його грудях. Німий Олекса Говдя став у саду під грушею Мариньки Богодухої мало не посеред ночі. Коли ще спали півні люди – і вже лінувалися пси і злодії. Спочатку босий говдя на обійшов сад. Садище не блистів росою, хоча трава була холодна від вологи. Густі, давно необрізовані дерева похмуро нависали над землею, тягнучи чорні косту гілля додолу. І лише молоді вишні лопотіли округлою білою кроною в небо. Німий, навіщось довго гладив змокрілі стовбури, зазирав під колючі кущі Агрусу, далі ще довше стояв під грушею, до якої була прив'язана маринчина гойданка. Олекса легенько розгойдав її, і вона заскрипіла, ніби незмащені хатні двері. Говдя притримав гойданку рукою. Він знав про дивну багатолітню звичку Мареньки хитатися на цій гойданці, а потім казати людям про їхнє життя. Але одна давня думка не дає спати Олексій потепер. Чому ця богодуха стара діва Маренька не сказала напередодні німому не йти з Кирилом на полювання? Хіба би він був її не послухав? Він швидше би не послухав Кирила і його синів, аніж пішов би всупереч Маринчині волі, бо сам знає, що то є голос і звідтам. Маринчині голоси – це, що Олексовий нюх. Чому же ж нюх привів його сьогодні в цей сад і на цю гойданку? Чомусь? О, ні, не чомусь. Не чомусь. Олексов сад... До Мариньки знову привів нюх на Кирила. «Святий Боже!» Згорілі Кирилові кості перейшли в землі у порох, дали поріддя цвинтарній траві деревам, а Олекса зараз чує Кириловий запах у Маринчиному саду, отут під Гойданкою. Говдя всівся на Гойданку, тримаючись обома руками за пошарпані часом мотузи, на яких трималася Маринчана Забавка. Не гойдався, лиш глибоко вдихав гостре нічне повітря і думав. Сюди його привів нюх і якісь далекі забуті голоси. Щось його несло з ночі в цей майже дикий сад і на цю гойданку де забуті голоси ставали пізнаваними. Якби Говдя міг говорити, він би пошкріпся у вікно до старої Мариньки і запитав би її, що вона мала до його Кирила.